אמן ואמן, תודה בנות על הרגינה כל כך יפה. שבת שלום. שבת שלום. אנחנו מודים לאלוהים שאנחנו יכולים uh, לשמוע את דברו uh, והמסר של אלוהים תמיד אלינו הוא מסר של אהבה, מסר של אבא שמשגיח על הילדים שלו, שאוהב אותם וגם שיש לו תוכניות בשבילהם. אנחנו צריכים לתת לאלוהים את מה ששייך לאלוהים uh, ולסמוך עליו שהוא יכול לעשות את הדברים שאנחנו בעצם לא יכולים לשלוט עליהם, אחד מהם זה בריאות, יש לנו אפשרות לשלוט על הבריאות שלנו עד גבול האחריות שלנו, אבל לפעמים קורים דברים, ושם אנחנו זקוקים לאלוהים בתנאים שאנחנו הרבה פעמים לא יכולים לעזור לעצמנו, אלוהים נכנס לפעולה, אני בחודש וחצי האחרון צבלתי מ... תופעה של אבן שהגיעה לי אל הכליה, גדלה שם והפכה לאבן גדולה ובתהליך שלקח שעה אולי, בניתוח, הם הוציאו את האבן הזאת, תודה לאל אבל עד כל התהליך הזה זה תהליך מאוד כאוב וכואב שצריך הרבה תפילה לעמוד בו וסבל גדול בית חולים זה מקום שבאמת שם אותנו בפרופורציות נכונות, באמת. אנחנו מסתכלים על אנשים מסביב, אנשים כל כך סובלים, כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה סבל, אבל בכל התמונה הזאת אלוהים מראה את האהבה שלו. אהבה באנשים שנותנים את הלב שלהם, את האחיות, את הרופאים, את עובדי הניקיון. את כל האנשים שנמצאים שם בבית חולים שעושים עבודה נפלאה ותנאים מאוד מאוד מאוד קשים. אז תודה לאלוהים, אני מודה לאלוהים שאני חזרתי לתפקוד רגיל, חיים ללא כאבים, רק צריך להגיד תודה לאל, באמת. לחיות עם כאבים במשך חודש וחצי, שם אותך בפרופורציה הנכונה. אז תודה לאל. היום אנחנו לומדים מפרשה חדשה שמתחילה היום והיא פרשת, מה <מיילה> לא. ילך? <מיילה> פרשת... <מיילה> לא, פרשת <מיילה> האזינו, נכון, פרשת האזינו. <מיילה> מה זה האזינו בעברית? להקשיב. <מיילה> להקשיב, נכון? <מיילה> פרשת האזינו קשורה ליום מאוד מיוחד ולזיכרון מאוד מיוחד. אנחנו נדבר היום על זיכרון. אלוהים רוצה שאנחנו לא נשכח, הוא רוצה שאנחנו נזכור והוא נעשה משהו מאוד מיוחד כדי שאנחנו נזכור. ביום שני האחרון כל עם ישראל חגג את ראש, השנה. ראש השנה, מה שנקרא ראש השנה, זוהי מסורת שנמשכת כבר מאות רבות של שנים בהם עם ישראל כולו חוגג את היום הראשון בחודש השביעי כראש השנה. ראש השנה הוא חג מאוד צבעוני מאוד uh, טעים, מאוד מתוק ולא כל כך דיאטטי. Uh, יש uh, הרבה מאכלים שגורמים לאנשים לגדול, uh, לא כל כך לגובה, אבל uh, החג הזה הוא חג מאוד uh, נעים. אני זוכר בתור ילד, אני מאוד אהבתי את התקופה הזאת של החגים, uh, חג מאוד ריחני, מאוד נעים. החג uh, הזה uh, נשמע מאוד מאוד אופטימי, כי אנשים בחג הזה... נוהגים לאחל שהשנה שחלפה, חלפה לה, אולי לא הייתה כל כך טובה, אבל לשנה הבאה שהיא תהיה שנה מתוקה, וכל האיחולים היפים שולחים שנות טובות, בתור ילד הייתי שולח לחיילי צה"ל שנות טובות, בכיתה היינו כותבים שנות טובות מאוד יפות, ברכות צבעוניות, מסמלות את השנה שתגיע, שתהיה שנה טובה יותר. אבל לא רק זה, גם בקידוש, אתם יודעים שיש סימנים לברכות, אז הנה כמה מהם, למשל אומרים, יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, ואז אוכלים תפוח עם דבש. אוכלים רימון כדי שהזכויות שלנו ירבו. אתם רואים כמה גרגרים יש לרימון? כמה גרגרים אתם חושבים יש בתוך רימון ממוצע? כמה? שמעתי שומרים 365 על הבעיה. באמת? לא האמת היא שאני לא ספרתי, אז אין לי מושג. אלפיים, סנדו אומר, טוב, בטח אתם מביאים משוק מחנה יהודה. כל רימון עם אלפיים... אוקיי. אוכלים גם תמרים. כן, נכון, כל רימון הוא אחר. שיתמו סונד ועוד ועוד. סלק שהסתלקו אויבינו. וכמובן כולם אוכלים הרבה עוגות רצוי דבש שגם לא עוזרות כל כך לדיאטה. החג הזה בעצם אם תשימו לב לסימנים שלו הוא חג מאוד מאוד אופטימי עם תקווה, תקווה שהשנה הבאה תהיה יותר מתוקה, לא שנה מרה, שנה שהזכויות שלנו יהיו יותר גדולות אבל האמת היא שאפילו בקידוש שעושים לראש השנה בספר של התפילות Uh, השנה החדשה איננה מוזכרת בכלל, uh, מה שבעצם uh, מדברים, אפילו בסידור, מדברים עלה, על יום זיכרון, אוקיי? Okay? לא מדובר על שנה חדשה, מדובר על יום זיכרון, כתוב שצריך שיהיה מקרא קודש, ועוד פעם, יום זיכרון תרועה. ושימו לב שבקידוש לראש השנה, מתוך הסידור, המילה זיכרון מופיעה כמה פעמים שלוש פעמים, אוקיי? זיכרון קשור למשהו של העתיד או משהו של העבר? של העבר. אנחנו זוכרים משהו בעבר כדי שיהיה לנו בעצם מושג לגבי העתיד. אלוהים רוצה שאנחנו נזכור את היום הזה באופן מאוד מיוחד. על איזה זיכרון מדובר בעצם? בואו נקרא בספר במדבר פרק כ"ט פסוק אחד בחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו אלוהים רוצה שיהיה לנו יום פנוי בשביל זה? אוקיי יום תרועה יהיה לכם איזה יום יהיה לכם? יום תרועה מה אנחנו צריכים שאנחנו לזכור כשאנחנו שומעים אה, תרועה? מה זה דרך אגב תרועה? מה זה תרועה? אוקיי תרועה זה קול גדול בדרך כלל התרועה נשמעת עם שופר נכון? מה אנחנו צריכים לזכור כשאנחנו שומעים את קול השופר בראשון לחודש השביעי? מה אלוהים רוצה שאנחנו נזכור? <שאלוהים> כשאלוהים מצווה על בני ישראל לזכור משהו, חייבת להיות משמעות לא רק לגבי העבר, אלא גם לגבי העתיד. אין שום ערך לזיכרון כאשר אין לו משמעות לעתיד. משהו שהעם בעצם צריך לזכור בכל שנה. אנחנו יודעים שאלוהים גם ציווה לעם לזכור משהו בכל שבוע, נכון? מה הוא ציווה לנו לזכור בכל שבוע? שבת. <חש> נכון. אז שבת הוא אחד מהמועדים של אלוהים, אבל פעם בשנה, פעם בשנה, אלוהים רוצה שאנחנו נזכור משהו מאוד מיוחד. ויקרא פרק כ"ג פסוק 24 23, 24, בחודש השביעי, באחד לחודש, עוד פעם אנחנו קוראים, הראשון לחודש השביעי, לא הראשון לחודש הראשון, הראשון לחודש השביעי, יהיה לכם שבתון, זיכרון, תרועה, אוקיי? מאוד מעניין. אנחנו צריכים לזכור תרועה. מקרא קודש. המקרא קודש, אתם יודעים מה הוא עושה? הוא מגלה לנו איפה אנחנו יכולים למצוא את הזיכרון הזה. כשאנחנו נקרא בדבר אלוהים אנחנו נדע מה לזכור, איזה תרועה אנחנו צריכים לזכור. בכל שנה בני ישראל בזמן של התנ״ך וכמובן גם אחרי זה, אומנם לא בימינו אבל אז בני ישראל שבתו ביום זיכרון התרועה. זה היה הזמן בו הם היו צריכים לזכור משהו מאוד חשוב הם היו צריכים לזכור את מעמד הר סיני המעמד הזה שהם קיבלו את התורה, את מקרא הקודש והמעמד שאלוהים כרת איתם ברית שאלוהים כורד ברית עם העם שלו הוא רוצה שהם יקיימו את הברית הזאת והוא יודע, הוא מכיר אותנו, הוא יודע שהטבע החוטא שלנו יש לו נטייה לשיכחון כמובן בכל דבר שקשור לאלוהים ולדברו. אלוהים רוצה שאנחנו בכל שנה נזכור את המעמד הזה ואת הברית שהוא כרת איתנו. ואנחנו נזכור את זה לא רק בקשר למה שקרה בעבר, היום אנחנו נראה שאלוהים רוצה להזכיר לנו גם משהו שכתוב במקרא קודש בהקשר למשהו שיהיה כמובן בעתיד. זיכרון תרועה באחד לחודש השביעי, בראשון לחודש השביעי, בני ישראל צריכים לזכור משהו של תקיעה בשופר. מה הזיכרון הראשון והחזק ביותר של עם ישראל בקשר לשופר? כמו שאמרנו, זהו מעמד הר סיני. אנחנו קוראים בשמות, בואו נקרא את הקטע הזה, קטע ממש מרשים, קטע מאוד דרמטי, מאוד חזק. שמות פרק תשע עשרה, פסוקים שש עשרה עד תשע עשרה. ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, שימו לב, וכל שופר חזק מאוד. אתם שמים לב, משהו שאלוהים רוצה שאנחנו נזכור דרך השופר. ויחרט כל העם אשר במחנה, והר סיני עשן כולו. מפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעל עשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל העם מאוד. איזה חוויה מדהימה. ויהי, עוד פעם, פסוק 19, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. וירד אדוני על הר סיני אל ראש ההר. כל השופר מרכז אליו את כל תשומת הלב של השומעים. כשאתם שומעים את השופר, אז ישר תשומת הלב שלכם הולכת, כמו ששמתם לב, כולכם הסתובבתם, לפחות רובכם, אלה שעדיין אה, אה, בפוקוס, אה, ישר לקול של השופר. כשאנחנו שומעים קול של שופר, אין דבר אחר שאנחנו, שימו לב, חושבים עליו, חוץ מאשר הקול הזה שאנחנו שומעים. כל תשומת הלב שלכם מרוכזת בקול, ואז משהו קורה. שכולם מרוכזים לאחר תחיית השופר, משהו צריך לקרות. בהר סיני משהו קרה, כמו שאנחנו קראנו, דבר אדוני ירד אל העם. אחרי שקול השופר נשמע, אנחנו קראנו ש"וירד אלוהים על הר סיני אל ראש ההר". זאת הייתה בעצם התגובה של אלוהים לאחר ה... התקיעה בשופר. בספר זכריה, הנביא זכריה, פרק 9, פסוק 14 אנחנו קוראים: "וה' עליהם יראה ויצא כברק חיצו, וה' אדוני בשופר יתקע והלך בשערות תימן". איזה דבר מדהים זה שהנביא מדגיש שמי שבעצם תוקע בשופר זה אלוהים. עד כמה אלוהים רוצה למשוך את הלב שלנו? עד כמה אנחנו רוצים למשוך את תשומת הלב של אלו שנמצאים מסביבנו? אנחנו לא משתמשים בשופר כדי למשוך את תשומת הלב שלהם. עד כמה אנחנו מנסים למשוך את תשומת הלב של הילדים שלנו? לכיוון דבר אלוהים. אלוהים רוצה את תשומת הלב שלנו כדי שאנחנו נזכור את מה שהוא מכין לנו. גם היום אלוהים רוצה את זה. הוא תוקע בשופר כדי למקד את תשומת הלב שלנו לדברים החשובים באמת. תקיעת השופר, אם תחשבו על זה, התקיעה של השופר היא איננה המטרה. המסורת הרבה פעמים מסיטה את אה, תשומת הלב שלנו מהעיקר אל הטפל. אבל ה... מטרה היא לא התקיעה בשופר, המצווה היא לא התקיעה בשופר, התקיעה בשופר היא בעצם כלי, האמצעי שאלוהים משתמש כדי להזכיר לנו בכל שנה את מה שהוא מכין לעתיד לכל בני האדם בעולם. בשמות פרק 19, פסוק 19 אנחנו קראנו, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, זהו זיכרון תרועה. ביום בו עם ישראל קיבל את התורה מאלוהים, היה זה לאחר שופר חזק מאוד. דבר אדוני ירד ושכן עם בני ישראל. ביוחנן פרק א' אנחנו קוראים את אותו דבר. יוחנן א', פסוק 14, אלוהים רוצה שכל העולם ידע את מה שקרה. הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו, ואנחנו ראינו את כבוד, כבודו, כבוד בן יחיד מלפני אביו, מלא חסד ואמת. בפרק הזה, בבשורת יוחנן, אנחנו קוראים שדבר אדוני ירד בשנית, בצורת אדם, בשר ודם משמיים. גם היום דבר אדוני שוכן בתוכנו. הוא מכיל בתוכו את הבשורה שכל בן אדם צריך לשמוע. דבר אלוהים שנמצא איתנו היום, ושוכן איתנו אמור להזכיר לנו בעצם את התוכנית של אלוהים הראשון בחודש השביעי אם תרצו זה יום הזיכרון לכל אחד מאיתנו זהו התאריך שאנחנו נזכרים בתרועה הגדולה של השופר החזק שאחריה העם קיבל את דבר אדוני מבחינה כללית השופר יש לו רק יש לו עוד תפקיד לא רק אה, להזכיר לנו את התרועה של הר סיני אלא הוא גם כלי שהוא גם קורא למלחמה או שמתריע מפני מלחמה מתקרבת <אח> תקיעת שופר לחוד... באחד לחודש השביעי <אח> מזכירה לנו לעם של אלוהים את מעמד הר סיני המעמד הזה שאלוהים נתן לעם את דברו <אח> אלוהים קידם את דברו בתרועה, נכון? זה דבר מדהים. לפני שבני ישראל קיבלו את התורה, היה קול שופר חזק. תשימו לב שלפני שדבר אלוהים ירד אל העם, זה בעצם הייתה התגובה של אלוהים. בספר יחזקאל אנחנו מקבלים תיאור של הבשורה של יום התרועה. יחזקאל ל"ג, 1-3: "ויהי דבר ה' אלי לאמור, בן אדם, דבר אל בני עמך ואמרת אליהם ארץ כי אביא עליה חרב ולקחו עם הארץ איש אחד מקציהם ונתנו אותו להם לצופה וראה את החרב באה לארץ ומה הוא עושה? הוא תוקע בשופר ותקע בשופר והזהיר את העם השופר פה במקרה הזה מתפקד כמו סירנה נכון? הוא כלי שמשתמשים בו כדי לעורר את תשומת הלב היומיומית לדבר בעל חשיבות קריטית. אז אנחנו במשך השנה חיים את החיים שלנו, לא תמיד זוכרים שבעצם אנחנו נמצאים במלחמה. היום התרועה הזה, זו הזדמנות מאוד מאוד חשובה. אלוהים רוצה להזכיר לנו. הוא אומר, אני רוצה שתפנו יום שלם כדי לזכור את היום תרועה. זהו יום שקורא להתעוררות רוחנית. ואלוהים במשך השנה קובע מועדים שבמועדים האלה הוא רוצה שאנחנו נזכור בעצם שאנחנו נמצאים בסיטואציה מסוימת שאנחנו לא יכולים לפתור בעצמנו וזה את uh, תוכנית הישועה של אלוהים. לא יכולים לפתור אותה. אלוהים הוא היחיד שיכול לעשות את זה. זה יום שקורא להתעוררות רוחנית. אנחנו צריכים להיות מוכנים. אתם אולי שמעתם בבתי הכנסת, או לא יודע אם אתם שמעתם, אבל... Uh, בזמן הזה של ראש השנה, יום הכיפורים, יש הרבה תקיעות בשופר. כן, גבי, מה רצית לדבר? אה, אה, אוקיי. התקיעות בשופר הן לא למען התקיעה בעצמה, כמו שאמרנו, אלא לגרום לנו לזכור להיות מוכנים. אלוהים רוצה שאנחנו נהיה מוכנים תמיד לקראת מה שעומד להגיע. והתקיעה... האולטימטיבית בעצם, הזיכרון של התרועה, הוא מוביל אותנו להסתכל לעתיד ליום מאוד מיוחד שיגיע. בראשונה לקורינתים, האיגרת ששאול שלח, הוא מגלה לנו בשביל מה בכלל אלוהים נתן את יום התרועה. בשביל מה הוא שם את המועד הזה? כדי שאנחנו נזכור את מה שעכשיו אנחנו נקרא. <עוד> ראשונה לקורינתים, 15, 51 עד 54. <עוד> הנה. שאול השליח אומר, אני אגלה לכם סוד, אוקיי? הנה רז אגיד לכם. אני רוצה לגלות לכם סוד. לא כולנו נמות, אבל כולנו נשתנה. בין רגע וכהרף עין, בא שופר האחרון. שכן ייתקע בשופר, והמתים יקומו בלי כליון, ואנחנו נשתנה. כי מן הראוי שזה הכפוף לכליון, ילבש על כליון. וזה הכפוף למוות, ילבש על מוות. וכאשר הכפוף לקיליון ילבש על קיליון, והכפוף למוות ילבש על מוות, אז יתקיים דבר הכתוב, בולה המוות לנצח. הדבר הראשון שהעם שמע לפני שקיבל את דבר אדוני, היה כל שופר חזק מאוד. זה יהיה גם הדבר האחרון שהעם ישמע לפני שיקבל את דבר אדוני שנית, אבל הפעם לנצח. שמתם לב? מה שהיה מצביע למה שיגיע בעתיד. כל מי שאי פעם היה שייך לעם ישראל וקיבל את דבר ה' במשיח, הוא יקום לתחייה ביום הזה. זהו יום זיכרון התרועה. היום שאלוהים ציווה לזכור בכל שנה. הוא נותן לנו היום הזדמנות לזכור את מה שהוא עשה בשבילנו ואת מה שהוא מכין לנו בעתיד. הרבה אנשים לא מבינים בעצם מהי המטרה של כל המועדים של אלוהים וכל החגים בתוכנית של אלוהים? מהי המטרה בעצם? כשאנחנו פותחים את מקרא קודש, לפי הפסוקים שאנחנו קראנו, אנחנו רואים שהתוכנית של אלוהים היא בעצם למחוק את הניתוק שיש בינו לבינינו, ומה שגורם לניתוק הזה זה מוות. הרבה אנשים לא חושבים על זה בכלל. מה שמטריד אנשים בסופו של דבר אלו הבעיות של החיים הרגילות, היומיומיות, אלו, הם מבקשים מאלוהים שיושיע אותם מבעיות כלכליות, שיושיע אותם מבעיות בריאותיות ומכל מיני דברים שקשורים לחיים האלה. אבל איזה תוכנית יש לאלוהים? כמה אנחנו צריכים להיות אסירי תודה לאלוהים שהוא נתן לנו את דברו? כמה אנחנו צריכים להיות אסירי תודה לאלוהים שהוא נתן לנו הזדמנות לראות שהמסורת לא יכולה להציל אותנו. אנחנו יכולים לאכול רימונים, שזה מאוד טעים, אנחנו יכולים לאכול עשר קילו תפוחים עם דבש, זה מאוד מאוד טעים, אבל כל הדברים האלה אין להם שום דבר וחצי דבר בעצם עם הישועה של אלוהים. הם בעצם דברים שקשורים להרגשה הפנימית שלנו. אבל הם אינם יכולים להושיע. כתוב בפסוק חמישים וארבע שאז התקיים דבר הכתוב כמו שהילדים הביאו לנו את הפסוק מישעיהו עשרים וחמש שמונה הנביא ישעיהו מבטיח כבר אז הוא כותב בלה המוות לנצח ומחה אדוני דמעה מעל כל פנים. המסורת אין לה שום כוח להציל אותנו אנחנו יכולים לאכול תפוחים עם דבש ותמרים וכל הדברים האלה, אבל זה לא קשור לתוכנית של אלוהים. תוכנית של אלוהים זה להציל את העם שלו וכל מי שיבחר בו ממוות. אנחנו קוראים בראשונה לקורינטים 15-26, האויב האחרון שימוגר הוא המוות. האויב האחרון שימוגר, מה קרה? משהו קרה, משהו קרה. לא חשוב. האויב האחרון שמוגר הוא המוות. הבשורה האחרונה שאתם שמעתם עכשיו פה את המסר הזה מעל הבמה הזאת אתם לא תשמעו אותה באף מקום פה בישראל ואני אומר לכם את זה באחריות באף מקום יש עליכם בעובדה שאתם שמעתם את הדברים האלה, אולי לחלקכם אתם שמעתם את זה כבר אולי כל כך הרבה פעמים ויודעים את זה שנראה לכם שיש כל כך הרבה אנשים שיודעים אבל לא, הרבה אנשים הם לא מודעים בכלל לתוכנית של אלוהים. אלוהים לא רק רוצה לברך את השנה הקרובה שתהיה טובה ומתוקה עד שהמשיח לא יחזור בשופר האחרון, שום שנה לא תהיה באמת מתוקה וטובה אולי המצב הכלכלי שלנו ישתפר, אולי הבריאות תשתפר, אולי נקבל יותר חופש ונוכל לנוח יותר, אבל לאלוהים יש תוכנית טובה הרבה יותר מלברך את השנה הבאה. מהי התוכנית? הנה כתוב, המוות לא יהיה עוד. וואו, <laughs> זה באמת דבר מדהים, שאנחנו uh, כל כך מחכים ומייחלים ליום הזה, שאנחנו לא uh, נצטרך לחשוש מעיבוד יקרים שלנו, מאנשים שאנחנו מאבדים או מארנבות שמתות ארנבות או <ערנבות> ארנבים בכל מקרה אנחנו יודעים שלאלוהים יש תוכנית הרבה יותר טובה ממסורת וזאת האחריות שלנו, הקהילה שלנו נמצאת פה בישראל למטרה, אנחנו לא רק פה כדי לשלוח ברכות של שנה טובה אמנם זה מאוד נעים, ואני חייב להגיד לכם שקיבלתי המון ברכות, ואני מודה לכל אחד ששלח ברכות לשנה החדשה, כמובן לשנה טובה ומתוקה, אבל לקהילה שלנו יש הרבה מעבר לכך, אחריות מאוד מאוד גדולה. אם אנחנו נמשיך לאחל לאנשים פה בש... בישראל שנה טובה ומתוקה, ונאחל להם את, ה... את זה, בלי לספר להם בעצם על התוכנית של אלוהים, האחריות... בעצם תיפול בידיים שלנו. הדם יהיה על ידינו, אנחנו צריכים לספר לאנשים מהו בעצם, מה קורה בראשון לחודש השביעי באופן מאוד רציני. כן, קריסטינה. מישהו כותב. חברים, חברים, מורים, כותבים לי, אוקיי, שנה טובה ומתוקה וכל הסיכוי. אז מה אני משיבה? אני משיבה... שנה טובה, הוא, אני אומר, לא, זה לא שנה. את שואלת אותי? כן, אני שואלת. אני כותב, אני כותב המשך שנה. אני לא מסביר לכל אחד, תקשיבי, זה בלתי אפשרי. אי אפשר לכל בן אדם שאומר לך, זה כמו בן אדם שאומר לך שבת שלום. אז אתה אומר, לא, לא, לא, שבת שלום זה לא שם, אני... היה לי פעם ניסיון עם שמאמינים שיום ראשון הוא היום המנוחה הרשמי, אז אני אומר לבן אדם, שבת שלום, הוא אומר לי, uh, יום, uh, ש... טוב, שבת שלום, אבל אתה יודע, זה לא בדיוק היום של... Uh... Okay, אז okay. מתחילים להסביר, ואי אפשר להסביר. יום אז, שמח, נכון, אז, רוא, אז... אז יפה. מכיוון, מכיוון שאנחנו יודעים שיום התרועה איננו יום חג, להפך, אני עוד לא הגעתי לזה, אבל אם את כבר שואלת, אנחנו, היום הזה איננו יום חג בכלל, החג <חג> <חג> הוא קורה רק שבועיים לאחר מכן, קוראים לו חג סוכות, <חג> אבל uh, הראשון לשביעי יום התרועה איננו יום חג, תתארו לכם שעכשיו מתחילה סירנה פה, תקיעה בשופר, שאני אגיד לכם בואו נתחיל לחגוג אין מה לחגוג, אנחנו צריכים להכין את עצמנו, כמובן לפי מה שכתוב בתורה, לקראת יום הכיפורים וגם יום הכיפורים איננו יום חג, לא כתוב על היום הזה שהוא חג, זה יום הדין, היום בו אלוהים שופט אותנו, היום בו אנחנו עומדים מולו עם הלב שלנו לבחינה ולשפיטה לכן כשמישהו אומר חג שמח, שנה טובה ומתוקה, זה מאוד מאוד מעניין ונחמד למסורת, אבל אין לזה שום אמת. כן, אבל מה משיבים? מה אומרים למסר כזה? למסר כזה, אני כותב, אני כותב המשך שנה טובה. אני לא כותב שנה טובה, אלא המשך שנה טובה. והמשך שנה טובה, אני יכול להגיד את זה בכל חודש. אפשר להגיד המשך שנה טובה, אבל תראי, בכל מקרה, אם אין, לך, אם אין לך קשר ישיר עם הבן אדם, אני מציע לך להגיד לו שנה טובה, אוקיי? אם יש לך איתו אחר כך קשר, ואז אתם הופכים להיות חברים והכול, אי אפשר לעצור כל בן אדם ברחוב שאומר לך שנה טובה ולהתחיל להסביר לו, כי אז אתה נראה כמו משוגע. אבל אנחנו יודעים, האמת היא, שיש לנו אפשרות... לא רק להגיד לאלה שאומרים לנו שנה טובה, אלא לאלה שאנחנו מכירים שאומרים שנות טובות. למשל אצלי במשפחה, אני הסברתי את זה לאנשים, הם לא רוצים לקבל את זה, נעים להם מאוד. אגב, אנחנו יודעים, מסורת זה דבר מאוד מאוד נעים, מאוד נעים. מסורת איננה דבר תובעני. מה זה תובעני? <אח> לא דורש ממך הרבה. <אח> המסורת דורשת ממך לאכול דברים טעימים וללכת לנוח, <אח> אוקיי? <אח> זהו. זה כל מה שזה, לאחל שהשנה תהיה טובה, לקרוא פסוקים, לא פסוקים, קטעים של תפילות כתובות וזהו בעצם, אז אתה נמצא במקום הנכון, אבל אנחנו יודעים שלאלוהים יש לו תוכנית הרבה יותר טובה, התוכנית הזאת מתגלה לנו בדבר אלוהים. עכשיו כאן נכנס בעצם התפקיד של הקהילה שלנו יש לנו את התנ״ך ואת הברית החדשה, זה מה שנקרא דבר אלוהים. יום התרועה אין לו שום טעם ושום ערך בלי הברית החדשה. בלי הברית החדשה לו, באמת אי אפשר להבין בשביל מה צריך את כל הסיפור הזה. מה, אלוהים רוצה שאנחנו רק כל שנה נגיד שנה טובה ואז נמות? ברור שזה לא התוכנית, אנחנו יכולים לדעת את זה רק מדבר אלוהים. התגלות א' שבע, תשימו לב מה כתוב, הנה הוא בא בעננים, כל עין תראה אותו. גם אלה שדקרו ויספדו עליו כל משפחות הארץ, כן, אמן, אני האלף אף אני התבנאום אדוני, ההווה והיה ויבוא אלוהי צבאות. בראשונה לתסונוניקים ד'16 אנחנו קוראים, שכן האדון עצמו ירד מן השמיים בקריאה של פקודה, בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים. מה דעתכם על האיחול הזה, אוקיי, נגיד במקום שנה טובה. תאכלו את זה לאנשים, בוא נראה מה, מה, הם, מה תהיה התגובה שלהם. אם בן אדם אומר לך שנה טובה, תגיד לו, אני מאחל לך שיום אחד תהפוך להיות תלמיד של ישוע המשיח ושתשמע את שופר אלוהים ותראה אותו בענני השמיים. אתם יכולים לאחל את זה למישהו פה בישראל? זה האיחול הכי מדהים. לא רק שנה טובה, אני מאחל לך שתשמע את שופר אלוהים. ושתראה אותו בא עם ענני השמיים, את ישוע המשיח. כשבני ישראל קיבלו את התורה מאלוהים, הר סיני היה סמל לאיך ייראה העולם שדבר אדוני ירד מהשמיים בפעם השנייה, אוקיי? הר סיני היה בעצם הסמל לאיך העולם ייראה. ביום השלישי ביות הבוקר, שימו לב מה היה, קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד, אתם שמים לב, הביאה השנייה של ישוע המשיח. דבר אדוני יורד מהשמיים, אתם שמים לב, ההר הופך להיות מיקרוקוסמוס של הביאה השנייה של ישוע המשיח. <אז> דבר אלוהים מצביע לעתיד, אבל בלי הברית החדשה אנחנו לא יכולים לדעת <אז> מה יהיה. וכן האדון עצמו ירד מן השמיים בקריאה של פקודה. אתם יכולים לתאר לעצמכם יום יותר שמח? זהו באמת היום השמח ביותר, היום בו עם ישראל וכל מי שהחליט להיות חלק ממנו יהיה עם אלוהים. לכמה זמן? לנצח. אתם לא יכולים לאחל למישהו איחול יותר טוב, אבל אנחנו חיים בתוך עמנו, אנחנו חיים בישראל, אנחנו יודעים עד כמה קשה לאנשים, שימו לב, לקבל את ה... חלק בדבר אלוהים שקוראים לו הברית החדשה. הצמד מילים האלה מעורר אצל יהודים ממש דחייה. הם לא יכולים לשמוע את הצמד מילים הזה. ואני מכיר באופן אישי אנשים, וגם לכם יש ניסיונות שאתם מדברים עם אנשים, אתם מדברים איתם על הברית החדשה, אבל הם ממש ממש לא רוצים אפילו, לא רק לנגוע בספר הזה, לא רוצים בכלל לדבר עליו. לא שכן לקרוא בו, אבל התפקיד שלנו זה לא לנסות לשכנע אנשים לקרוא בברית החדשה, אלא לקרוא מתוך הברית החדשה. מה שאנחנו קראנו, הפסוק הזה, והקשר שאנחנו עשינו היום בין מעמד הר סיני לביאה השנייה של ישוע המשיח. אני מבקש מכם לזכור את זה. יום התרועה זה יום בעצם שמטריע לפני ביאתו של ישוע המשיח. בשביל זה אלוהים נתן את היום הראשון בחודש השביעי. החגיגות מתחילות אחר כך, אחרי שהוא חוזר, אוקיי? וזה חג סוכות. אבל יום התרועה זה לא יום חג. ואם אין לכם הזדמנות להגיד את זה לישראלים, אתם יכולים לצטט להם. מי שיש לו אה, רצון ללמוד פסוקים בעל פה, הנה אחד מהפסוקים. תנסו ללמוד את זה בעברית. זה ראשונה לתסלוניקים, פרק 4, פסוק 16. כתוב שכן האדון עצמו ירד מן השמיים בקריאה של פקודה בקול שר המלאכים ובשופר האלוהים. אם יהיה לכם את הפסוק הזה, אתם תוכלו לדבר על מעמד הר סיני, אתם תוכלו לדבר על התוכניות של אלוהים. אני יודע שזה נשמע לכם כאילו שזה אה, משימה קשה מדי, אבל התפקיד שלנו זה להביא את דבר אלוהים. הרבה אנשים בארץ לא יקבלו ספר של ברית חדשה, אבל אולי תהיה להם אוזן לשמוע. וזה התפקיד שאנחנו קיבלנו, זה האחריות של הקהילה. יום זיכרון התרועה שאנחנו למדנו עליו היום בא לציין את האויב האחרון שימוגר. וזה, אנחנו יכולים להעביר את המסר הזה לכל מי שאנחנו נפגוש. בואו נזכור את הדברים ששמענו היום כדי שנוכל לספר אותם לכל מי שמוכן לשמוע. כמובן, נספר אותם בשפה העברית. אנחנו חיים בישראל, אז כמה שיותר שנבשר בעברית, יותר טוב. אמן ואמן. בואו נתפלל. אבילו מלכנו, אנחנו מודים לך אבא שבכל שנה אתה נתת לנו מועדים כדי שאנחנו נזכור את מה שהיה, אבל יותר חשוב, את מה שאתה מכין. אנחנו מבקשים אבא בשם של ישוע המשיח שתעזור לנו אבא להבין את דברך, לקרוא בדברך ולהעביר אותו לכל מי שמוכן לשמוע. ואנחנו מבקשים אבא את הכוח ברוח הקודש כדי שאנחנו לא רק נהיה שומעים אלא נהיה עושים את דברך. אני מודה לך על הכל בשם של ישוע המשיח. אני מודה על הילדים שלנו אבא שיכולים להעביר את המסר הזה לכל מי שהם פוגשים, תברך אותם אבא, תמלא אותם ברוח הקודש, תברך את האורחים שלנו ששמעו את המסר היום אבא, וכל אחד מאיתנו שאנחנו נהיה מוכנים לקראת הביאה של ישוע המשיח. תודה לך אבא על הכל. אנחנו מבקשים שתסלח לנו על החטאים שלנו בשם של ישוע המשיח. אנחנו מבקשים שכל מה שאנחנו נעשה באמת ייתן כבוד לשמך. שאנחנו נעבוד פה בישראל בכוח שלך וברוח שלך, כדי שכל מי שישמע את דברך הבא, בסופו של דבר יפתח את הלב וידע שיש לך תוכנית נפלאה לכל אחד מאיתנו. תודה על הכל, בשם של ישוע המשיח, אמן. תודה לאלוהים על דברו, אנחנו, אני רוצה להזמין את אינגל אבסנתר. אנחנו נשיר עכשיו את ההמנון שלנו, ההמנון של הקהילה, השיר שנקרא לנו התקווה ואני חושב שאפשר לחתום את המסר הכל כך חשוב ששמענו היום, דווקא בשיר הזה שהוא כל כך מתאים, אני מבקש מכולם לעמוד למלא את הריאות שלכם באוויר ולשיר בכל הכוח לנו התקווה עלו התקווה הבוערת לה בלב, זמן בו של I will be made forgive שמיים נפתחים, הנה הוא בא באדננים, היקום בכל ירעים, בו נמלך המלכים. לנו התקווה בשדה האלוהים, איתו נחיה לנצח נצחים. אמן ואמן. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. בוא נשיר ביחד תהילים 121. אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. אדוני, עושה שמיים בארץ. עזרי ימי אדוני, עושה שמיים בארץ. הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל. הנה לא ינום ZANG EN MUZIEK שמיים בארץ, עזרי מים ה' שמיים בארץ, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן, אומר שומר ישראל. אמן ואמן, שבת שלום לכולם, אנחנו נעשה קידוש עכשיו ביחד, באמת שהשבת הזאת תהיה מבורכת, אמן ואמן. Shabbat, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom